А ось двері, що вросли в землю. Що то за двері? Ці двері... Ці двері... Ці двері вона згадала. Ті двері були офіційним входом у підземелля для жиківців і міліції. Офіційний підвал являв собою досить велике чисте приміщення з електричним освітленням, де були розташовані в ряд дверцята з навісними замками, і на відміну від таємного підвальчика тут була правильна нумерація «один, два, три» і так далі. В офіційно зареєстрованому підвалі мешканці будинку зберігали консервацію, велосипеди, санки, тобто все, що зберігають звичайні мешканці звичайного будинку в звичайних коморах. Але той таємний підвал був незвичайним. І дістатися туди було не так уже й легко. Ірина знову кинулася в кімнату і стала простукувати кісточками пальців стіни – Ніде, нічого. Фріда! Фріда! почулося на майже булгаківське з двору. Ірина вискочила на балкон і нервово крикнула Чого тобі? Іди з Богом, немає тут Фріди! Тут давно вже немає Фріди! І взагалі Фріди більше немає немає зовсім, зрозумів? Юра радісно розкинув руки. «Фріда! Фріда! Давай, давай, іди додому!» – миролюбно сказала вона і махнула рукою в напрямку арки. Юра слухняно опустив руки і почувала на вихід. Ірина повернулася до кімнати і знову почала педантичне обстукування стіни. Вона просувалася сантиметр по сантиметру вздовж стіни і раптом за щось перечепилася каблуком. Ірена стала на місці як окопана і заплющила очі. Так, вона згадала, тут стояло піаніно. Перед тим, як вона з Бертою Соломонівною потрапила в підвал, вони вдвох, тобто втрьох із Фрідою, його відсовували. Зараз Ірина нахилиться і побачить маленьку мідну ручку, пригвинчену до підлоги. Вона за неї візьметься і... Ірина розплющила очі, різко присіла. Вона побачила ту ручку. Першим її бажанням було рвонути її. Проте вона себе стримала. Берта Соломонівна так не робила. Та якийсь час сиділа на упочіпці і щось бубоніла. Це ж ясно як день, що просто так ручка не піддалася б. Ясніше ясно, що дверцята відчиняються словом. Магічним словом. Це в народних переказах. Замки до зачарованих скарбів відмикає розрив трава. А в міських легендах тільки слово. Ха, легко сказати – слово. А яке саме? Ірина невиразно пам'ятала. То було щось просте і зовсім не схоже на заклинання. Здається, Барта Соломоніна навіть Наспівувала щось, легке і несерйозне, кумедно гаркавлячи. Ірина відкашлялася і почала. «Ах, мій милий Августин, Августин, Августин!» Вона смикнула ручку. Не піддалася. «Ще раз?» «Знову невдача?» «Ні, це не те». Ну, звісно, ні, бо то просто дурна пісенька з музичної шкатулки Каріни, у якій маленька балерина танцює на монетці. Ішов шов одважний гайовий у нічку темною. Ні, це теж не могла бути. Це улюблена пісня пані Ірени. Вона завжди співала на кухні цю пісню, коли нервувалася. Ішов. Одважний гайовий у нічку темною. Він вимірив, він вистрілив, у саме серце поцілив. Ой темна ніч, не видно, як він когось убив. Пані Ірена співала її, коли пан Збігнів зачинявся в глухій таємній кімнаті. Ішов одважний гайовий дивитись, що ж убив. Пішов одважний гайовий дивитись, що ж убив. Аж там мила в крові лежить, останнє слово говорить. Ой, мілий мій, що ж ти зробив? Це ж ти мене убив. А ще вона мугикала ту мелодію тоді, коли пана Збігнєва накривали під час якоїсь гри, після чого міліція шурувала в їхній квартирі.